Harmadik fejezet Az árvák védelmezője A virágok és a szívének oly kedves virágos illatok világának kapuját a kereskedő e nyitotta meg Sofi előtt. Ahogyan már mondtam neked, a szívillatok feladata az, hogy összekössenek. Sőt, hogy harmóniát teremtsenek a stabil, mély alap, és az illékony, Szeszélyes fejillatok között. Egyfajta szent köteléket hoznak ők létre. Ugyanakkor a szívillat és szívillat között bukkanhatsz a legnagyobb különbségre. Közöttük találhatók meg a legnagyobb differenciák. A szelíd és szűzies narancsvirág, a púderes és lágy íris, a tuba tubarózsa, az édes és szinte gyermek ilyen játékos verbéna, Fontos dolgot mondok most el, úgy, hogy jól figyelj. A tökéletes szívillat kombináció lényegében nem más, mint az ellentétek megfelelő párosítása. A harmónia megalkotása az ellentétek feloldásával. Aminek az életben van egy még szentebb ősi módja is. A szerelmeskedésről beszélek, Szofi. Ó, Pirult el a lány. Igen, aminek szent és ősi mi voltáról sajnálatos módon a mi keresztény egyházunk teljesen megfeledkezett. De például Indiában ott még értik, hogy a szeretkezés nem más, mint a legédesebb és legrövidebb út, amely Istenhez vezet. Hiszen a szerelmeskedés, a valódi és őszinte örömszerzés percei azok, amikor az ember egészen megfeledkezik magáról. Sőt, igazából feladja, felolvasztja önmagát a másikkal való egyesülés érdekében. És ez az, amit a mi szívillataink is tesznek. Külön-külön, mint karakteres, jól behatárolható személyiségek, de amint egymással vegyülnek... Nos, Szofi, abban a pillanatban hajlandók, Sőt, boldogok feladni ezt a személyiséget, Hogy egy másik személyiséggel elegyülve, Összeolvadva valami új és csodálatosabb születhessen meg. Ezt nevezik az alkimisták koniunkciónak, Egyesülésnek, avagy a szent házasságnak. Zambeli ekkor fellapozott egy könyvet, És egy megsárgult metszetet mutatott a lánynak, amely egy összefonódó, összeölelkező mesztelen párt ábrázolt egy mezőn. Koronát viseltek: a nő lábainál a hold, a férfiinál a nap szimbólumával. A konjunkciót leginkább íj módon ábrázolják az alkímia titkos irodalmában, magyarázta belli. A tökéletes ellentét pár egyesülésében a tüzes, aktív férfi testben, és a befogadó, lágy, intuitív nő alakéban. A nap és a hold. Cselekvés, anyag, szilárdság. Intuíció, kreativitás és légiesség. Mert hát ez az, amiért megteremtette Isten a férfit és a nőt. Hogy a nő feloldja a férfias szilárdságot, és ellensúlyozza tüzességének elemésztő voltát, a férfi pedig, hogy megkösse, az anyagban tartsa, pontosabban megtartsa a női erőket. Sophie egyre gyorsuló szívvel hallgatta Cembelli szavait, majd kezébe véve a könyvet, alaposabban megfigyelte az egymásba fonódó alakokat. Noha azon a nő feküdt alul, korán sem tűnt úgy, hogy a férfi test ránehezedne, sőt, karjaival, lábaival. A nő fonta át, keresztül kasul a férfi tagjait. Ráadásul a két alak egyforma magasnak tűnt. A koronáik méretében és díszítettségében sem volt semmi különbség. — Signore Csemblelli! — suttogta. — Ez nekem úgy hangzik, mintha... Mintha az alkímia azt mondaná, hogy a férfi és a nő egyenlő, pontosabban, hogy egyenértékű, hogy egyformán értékes, hisz a világ egyensúlyához mindkettőre ugyanúgy szükség van. És ha ez így van, ha ezt az alkimisták csak ugyanígy gondolták, akkor ez csodálatos... A férfi elmosolyodott és kivette Sofi kezéből a könyvet. Tudtam, kedvesem, hogy te is épp úgy megfogod kedvelni ezen ősi filozófusokat, mint jó magam. Eddig soha senkitől nem hallottam ehhezféle gondolatokat, főleg nem férfiaktól. Kivéve persze Elend, de ő sem így fogalmazott. Vele mindössze éreztem, hogy vele egyenrangú félként kezel. Jött eszembe, szinyóre Nem kapott híreket az emberétől, akit a kedvesem nyomába küldött? A Moren névre hallgató kereskedelmi ügynök Czambelli régi embere ugyanis eladdig mindössze egyetlen egyszer adott hírt magáról. Abban az üzenetében is mindössze annyit közölt, hogy szerencsésen megérkezett Fort St. Louisba, és megkezdte a Pontem fiú felkutatását. Ettől függetlenül a kérdést, hogy érkezette újabb levél Sophie szinte hetente tette fel Cámbellinek. Ám aznap a férfi, alig hanem éppen azért, mert végre jó híreket is közölhet a lányjal, szélesen elmosolyodott. Ami azt illeti, éppen ma reggel már vártam, hogy megosszam veled a hírt. Kivet felőtője belső zsebéből egy feltört pecsétes, viharvert papírost és a lánynak nyújtotta, aki kapkodva olvasni kezdte. Csalódottságára az üzenet nem volt hosszú. Ám kárpótolta a hír, hogy Moren ellen nyomára bukkant, aki a jelek szerint nem időzött sokáig for louis mert valamely zsíros üzlet reményében néhány kereskedővel együtt tovább utazott Guadeloupe-ra, ahol Moren is folytatja a nyomozást. Istenem! Tehát él, kiáltotta boldogan Sophie. él, és Moren is hamarosan rátalál, érzem, sőt, talán meg is találta. Azért csak légy türelemmel, gyermekem, mert ha így is van, ne feledd, egy levél jó fél évet utazik ide, abból a messzi világból. Rose márten szabadon bocsátása és az első év letelte után Szofi mindennapjaiban is némi változás állt be elsőként is a való viszonyában. Igaz, egészen odáig nem is fűzte különösebb kötődés a házhoz. Hisz megérkezése után sokáig a gyász, majd a tanulnivalói foglalták le, így minden, ami számára fontos volt, az az illatok házának áttetsző üvegtáblái mögött rejtőzött. Maga a kis sem jelentett többet, mint egy helyet, ahol álomra hajtja a fejét Paracelzusz és a mirhára vonatkozó leírások tanulmányozása között. Egy idő után azonban mindinkább érdekelni kezdte új otthona. Így Czambelli minden egyes szegletével megismertette, hiszen ott minden egyes szoborhoz, faragványhoz, szelencéhez, ókori törmelékhez egy-egy érdekes történet tartozott és az itáliai ezeket apróra elbeszélte a lánynak. Egy napon aztán, mikor végeztek az aznapi tanulnivalóval, s Sophie elrendezte a jegyzeteit, az itáliai felvetette, hogy a lány csatlakozzon hozzá vacsorára a kastély ebédlőjében, amit annak legjobb tudomása szerint addig sosem használtak, hiszen Cámbelli vagy nem töltötte otthonában az estéit vagy ő maga is szobájába húzódva fogyasztotta el Fanny a szakácsnő könnyű ételeit. Hanem azon az estén új hagyományt teremtettek, és ettől kezdve rendre együttét keztek. A kereskedő ilyenkor Szofi kedvenc témáival szórakoztatta a lányt, a nagy világban tett utazásainak történetével. Smiután miután észrevette, hogy Szofit elsősorban az ókori görög és római világ tájai és mitikus alakjai mondái érdeklik, megajándékozta egy vaskos kötettel, tele ógörög regékkel, valamint Ovidius átváltozásokainak, Homérosz Iliásának egy-egy francia nyelvű kiadásával. Sofi Amandier és a park mellett a környékkel is elkezdett megismerkedni, mint hogy egy idő után Nikola segítségének hála, Igen remek lovas vált belőle. A második őszön, amelyet szembelli vendégeként és tanítványaként töltött, A Rón vidékén, Már egyedül is hosszabb lovastúrákra indulhatott. Persze ilyenkor arcát sűrű fátyollal védte a kíváncsiskodóktól, De néhány vízhordó vagy rőzsegyűjtő asszonyon kívül nem igen találkozott idegennel, Leszámítva Cembelli alkalmazottait, akik az itáliai földjeit művelték. Mert hogy a férfi igen kiterjedt birtokkal rendelkezett a környéken, többek közt egy kis szőlővel, bár nem meglepő módon e parcellák java részén virágtermesztés volt. Főleg rózsáé és levenduláé, mint hogy a klíma leginkább ezeknek a növényeknek kedvezett. De ezek a földművesek nem nemigen zaklatták kíváncsiskodásukkal Zofit. Alig, ha nem tájékoztatták őket, hogy a titokzatos elegáns lovaglóruhát és fátlatviselő hölgy a kastély és munkaadójuk vendége. És ezek az emberek mindennél jobban tisztelték Czambelli utasításait. Ezt a lány akkor is megtapasztalta, amikor egy ízben vendéglátója birtokainak nyugati végében egy magas kőfallal körbevett ért, amelynek egyébként nem voltak elhanyagolhatóak a méretei, a mennyi és annak parkja talán kétszer is elfértek volna benne. Mindössze egyetlen helyen szakította meg a több mint két méteres falazatot ajtó, azt is vaskos lakat zárta le. Szofi, mikor harmadjára lovagolt el a különös kapu előtt, azt kezdte latolgatni, Vajon van-e olyan egyenetlenség a fal valamely részén, hogy a lovagló csizmájában felhághasson rajta, hogy legalább egy pillantást vethessen arra, ami a falon túl rejtőzik? Azonban alig szállt le a nyerekből, hogy közelebbről is szemügyre vegye a falat, egy fegyveres férfi bukkant fel szinte a semmiből, aki alig, hanem járőr szolgálatot teljesített. A férfi azonban ugyancsak sejthette kicsoda csoda Sophie. ugyanis vidékies kiejtése dacára igen körülményes udvariassággal kérte fel a lányt a távozásra, bár a mondani valója lényege egyértelmű volt, sem az őr, sem a gazda nem kedveli, ha valaki a fal körül ólálkodik. De így a mögötte megbúvó titok csak még inkább ingerelte szofi fantáziáját. Meg is fogadta, hogy a következő tanúra alkalmával szóba hozza a dolgot. Ahogyan Lodoviko Cámbeli is mondta, a legtöbb szívillat virágos illat volt, és a legtöbb virágos illat a szívillatok közé tartozott. De azért akadtak kivételek, mint amilyen a fűszeres gyömbér, vagy épp a fahéj is volt. Az itáliai a könnyebb tanulhatóság végett, ezeket is csoportokra bontva mutatta be Szofinak. Ott voltak a könnyű, levegős illatok, mint a neróli, a vad narancs virágából lepárlással kinyert olaj, amit egy itáliai hercegnőről neveztek el, aztán a gyógynövényes aromájúak, mint a muskotály zsája vagy a római kamilla. Őket követte a meleg és buja jázmin és társai, és az olyan egzotikus illatok, mint az ilang, ilang A legnagyobb csoportot a rózsafélék alkották. A különböző rózsákból egészen eltérő karakterű olajok nyerhetők ki, Magyarázta Cámbelli. Például a még bimbós állapotban leszedett rózsafejek az erőteljesebb, De kevésbé édes olajokat adnak. Még a teljes pompájában learatott rózsáktól édes, de kevési erős eszenciát kapunk. Ez itt például a kedvencem, a marokkói rózsa. Számbelli kivett egy rózsaszín rózsaszálat az asztalra készített vázából, hogy Szofinak nyújtsa, majd így folytatta. Az illata olyan akár a színe, ragyogó, feltűnő, de például az orosz rózsa jóval lágyabb, a török édesebb, a bolgár kerekebb illatú. Sokat fogod használni a különféle rózsa olajokat. A rózsa ugyanis, hogy azt nem mondjam, a legszívélyesebb szívillat. Kedves és befogadó, rugalmas, alkalmazkodó. Szinte valamennyi illathoz jól illeszkedik. Ha például majdani munkát során úgy érzed, egy-egy keverék túl erőteljesre vagy karakteresre sikeredett, pár csepp rózsa lesz az, ami a segítségedre siet majd. "Pont, Sofi figyelsz rám. Ó, hogy nem! bocsássam, meg, csak elkalandoztam, Lodoviku. A férfi azután kérte meg Szofit, hogy szólítsa a keresztnevén, hogy végeztek az alkímiai alapismeretek tanulmányozásával. A lánynak az volt az érzése, mintha így akarta volna jelezni, hogy a titkos tanokba való bepillantással egyfajta testvériség tagjává lett ő is. No és... – Merre, ha szabad tudnom? – kérdezte a férfi. – Nos, én... Én lovaglás közben láttam egy magas fallal körbevett területet a birtokon belül. – Igen, tudom, Tomás mesélte, hogy összefutott veled. – De mielőtt faggatózni kezdenél, jobb, ha tudod, hogy nem fogom elárulni, mit rejt az a fal. – Legalábbis egyelőre nem. – És jobb is, ha elkerülöd magányos lovaglásaid során. Fedezd fel inkább a torkolatvidékét a másik irányban. Gyönyörű kirándulásokat lehet tenni arra. Szofi beletörődve, hogy hiába tölt több időt számbellivel, az ugyanúgy őrzi előtte a titkait. Megfogadta a férfi tanácsát, ami igazából utasítás volt, és azon túl elkerülte az elkerített területet a lovaglásai során. Amit nem is bánt meg. Így ugyanis... Kandit hátán gyönyörű útvonalakra bukkant a Róm folyó és a torkolat mentén. Egy napon aztán két rózsaféle szakirodalmának a tanulmányozása között úgy döntött, kihasználja a szokatlanul erős novemberi napsütést és a tavaszias levegőt, és ellovagol kedvenc kilátópontjához Orgon határába. A város mellett kis magaslat is emelkedett, s Sophie fölérve, Megtöltötte a tüdejét friss levegővel, Tekintetével pedig a tájat járta be. A tíz felé ágazó folyamtorkolatot, Távolabb a fehér mézkő sziklákkal tarkított hegyeket, Orgon aprócska városkáját, És közvetlenül a lába alatt A Notre-Dame de Boregár ősöreg templomát És a hozzátartozó szigorú, de jó állapotban lévő kolostort. Látta, hogy az apácák éppen egy tucat gyermeket terelnek a Kolostorhoz vezető földúton. Ezen nem csodálkozott különösebben, még Nikolától tudta, hogy egy árvaházat tartanak fönn a falaik között. Az azonban annál inkább meglepte, hogy az általa látott gyerekek mind meleg kabátot és csizmát viseltek, s valamennyien jól tápláltnak és egészségesnek tűntek. Az árvaházak ugyanis... Még ha szentéletű hölgyek vezették is, nem az ott uralkodó jólétről és elégedettségről voltak híresek. A kolostor kapuján éppen a kis csapat érkeztekor lépett ki egy idősebb nővér, alig hanem a főtisztelendő anya, a gyermekeket vezető apáca ugyanis mélyen meghajolt előtte, és a gyermekek olyan hangosan köszöntötték, hogy még Szofi is tésztán hallotta magaslatán ácsorogva a dicsértesség kórusát. A fiatal azonban nem lépett be a kapun sőt, a tisztelendő anya is félrehúzódott, hogy utat engedjen valakinek, valakinek, akire Szofi régi módi kabátjáról és bodorított parókájáról azonnal ismert de ha bármi kétsége is maradt volna az illető személy azonosságáról, azt rögtön eloszlatta a gyerekkórus, amely egy dallamos, jó napot messiőt számbellivel köszöntötte a látogatót, aki ezek szerint gyakori vendég lehetett az apácáknál. Ráadásul a férfi ezután egy igen váratlan gesztussal felkapta a földről az egyik árvát, Összeborzolta a három éves forma kislány szőke fürtjeit. majd miután letette, a zsebéből osztogatni kezdett valamit a gyerekeknek. A nagy örömújongásból ítélve alig ha nem cukorkát. Az itáliai dolga végeztével meghajolt a kedves nővérek felé, majd a lovához lépett, mely egy közeli fához kötve várakozott. Szofi ekkor kandiddal együtt behúzódott egy galagonya takarásába, így a férfi gyanútlanul lovagolt el a magaslat mellett. De a közös vacsorájuknál a lány nem állhatta meg, hogy szóba hozza az esetet. – Tudja, ma igen kellemes kirándulást tettem, Lodovikó, kezdte óvatosan. – Igazán? – kérdezte a férfi elégedetten ízlelgetve a töltött galambot, amit a szakácsnő aznapra készített. Orgon felé, a Rón folyó mentén. Az valóban kellemes séta. Jut eszembe. Ha kedvet tartja, valamelyik másik lovat is kipróbálhatsz az istállómból. Kándid, ahogy a Nikolától hallottam, lassan már neked is túlságosan lomha lesz. Ha vágtázni szeretnél. Köszönöm a felajánlást. Idővel talán sor kerül erre is, de most másról akartam beszélni. Igen? Láttam önt a gyerekekkel és az apácákkal. Ó! Czembelli kezében megállt a kés és a villa. Nem akartam leskelődni, véletlenül jártam arra. Elhiszem. nem erről a témáról nem szeretnék beszélni. Bármint miről, az apácákról? Hiszen abból, amit láttam, igen szívélyesen fogadták. Talán a patronusuk? Nos, néha adok nekik kisebb adományokat. Szerintem nagyobbakat is. Láttam, milyen jól ápoltak és gondozottak a gyerekek. Nagy szükségük is van az efféle jó téteményekre, hiszen ők a legkiszolgáltatottabbak, és szükségük van az ilyen pártfogókra. Mondtam, hogy erről nem akarok beszélni. Felelte Zordancembelli. Egyáltalán mióta patronálja őket? Három éve, de kérem, hagyjuk ezt. De hát miért? Miért szígyelli ezt a hallatlan nagylelkűséget? Ha én nőttem volna fel árvaházban, boldog lettem volna, ha akadt volna egy idegen, aki... Cámbeli ekkor olyan hirtelen tette le az evőeszközeit, hogy azok hangosan csattantak a tányéron, szemében pedig neheztelés, sőt, harag tükröződött. Hangja ugyancsak ingerülten csengett. Igaz, hogy lassan másfél éve ismerjük egymást. De ettől még nem lesz közöd a dolgaimhoz. Pláne nem ahhoz, hogy mire költöm a pénzem, és hol töltöm a szabadidőm. Sofi korábban megrettent volna egy ilyen kirohanás láttán, így aztán maga sem értette... Miféle bátorság szállta meg, amikor ahelyett, hogy visszavonulót fújt volna, megragadta cembelli kezét, és merészen a szemébe nézett. Ez igaz. Valóban, nincs semmi közöm ahhoz, hogy hol, kire és miért költi a pénzét. De minthogy kedvelem magát, és fontos a számomra. Nem hagyhatom szó nélkül, ha egy efféle ártatlan megjegyzés így felkavarja. Ha úgy döntött, hogy csakis az alkímia a csillagászat és a történelem titkaiba avad be, de a saját életéből kizár, az a maga dolga. De azt akarom, hogy tudja. Ha valami a szívét nyomja, én meghagatom. A lány mondandója végeztével visszahúzta a kezét, és Szambeli az üresen maradt tenyerére merett. Néhány pillanattal később a férfi megrázkódott, majd felállt az asztaltól. Szofi azt hitte, faképnél hagyja, de nem ez történt. A kereskedő az étkező kandallójához lépett, amelyben barátságosan pattogott a tűz, és amelyből a lángok közé vetett tobozoknak hála finom fenyő illat áradt. A férfi néhány pillanatig a tűz fölé tartva melengette kezét, majd nagyot sóhajtott. Azért támogatom anyész tisztelendő anya árváit, mert, ahogy magad is mondtad, Náluk nincsenek kiszolgáltatottabb lények ezen a világon. Egy gyermek számára a világ óvó, gondoskodó szülők nélkül maga lehet a pokhol. Ezt onnan tudom, hogy lényegében én is árvaként nőttem fel. De hát a nagyapja talán nem bánt jól magával? Sosem ismertem a nagyapám, Szofi. Egyik nagyszülőmet sem. Amikor nálatok jártam belbárbon, azt a dajka mesét adtam elő a múltamról, amit mindig, ha a származásomról kérdeznek. Csak hogy az igazság az, hogy az én életem nem egy régi kereskedő család otthonában kezdődött, hanem Velence sikátorainak mocskában. És Lodovico Csemblelli mesélni kezdett. Egy történetet egy velencei fogadós, jóravaló és szép leányáról, Akire minden bizonyal nyugodt és kiegyensúlyozott jövő várt volna a szomszédos mészáros feleségeként, akivel eljegyezték, ha nem vetődik az útjába egy bizonyos Sör Timothy Rochester. Egy gazdag angol földbirtokos legidősebb fia. Akkor éppen a Grand Túrián utazgatott Európa szerte az ókori és antik világ romjai után kutatva, és átutazóban Belencében is eltöltött egy-két hetet ahol történetesen elcsábította a számára szállást adófogadós lányát, szerelmet és jegygyűrűt hazudva a naív teremtésnek. S miután a baj megtörtént, a lány hiába könyörgött. A férfi továbbállt. A lány neve Anna volt, folytatta Czambelli. Az édesanyám. Az én szerencsétlen édesanyám. Az az angol kutya leszajházta és letagadta, hogy tőle lenne a gyerek, pedig pontosan tudta, hogy anyám neki adta az ártatlanságát. Ó, Lodovico, suttogta Szofi, hát ezért lett annyira indulatos, amikor arról meséltem, hogyan hagyta a fiatal Jean Honoré is Cserben a barátnőmet. Az űrszülféle lányok minden részvétet megérdemelnek. Nem az ő hibájuk, hogy egy olyan világban élünk, ahol a fragonárok és rócseszterek elég gazdagok vagy befolyásosak ahhoz, hogy lerázhassák magukról a felelősségvállalás nyűgét. De a maga barátnője szerencsés. Az apja legalább nem hagyta cserben. Az én nagyapámat más fából faragták. Miután fény az állapotára, kidobta anyámat az utcára, és a vőlegénye is megtagadta őt mintha azok gáncs nélkül valók lettek volna. Hisz mindkettőnek volt szeretője, és alig hanem bordéban is megfordultak életükben, de mindegy is. A lényeg, hogy ezután anyám sem kerülhett el a sorsot, ami szinte valamennyi megesett lány sajátja. Utca lány lett, méghozzá a város legrosszabb hírű negyedében. De engem legalább nem dobott el magától. A legtöbb szerencsétlen megfolytja a saját új szülöttjét, hogy legalább ne kettőjüknek kelljen éheznie. Ennek ellenére anyám engem kezdett hibáztatni a lelkemélyén, amiért tönkre ment az élete. De hiszen az Rochester műve volt. Nem maga kérte, hogy megszülessen. De Rochester nem volt ott, hogy rajta álljon bosszút. Hát, megtette rajtam. Ezt egyébként ugyanúgy a bíbor fügetárta tárta fel előttem, mint maga előtt Gaston múltját. Ez borzasztó, suttogta Szofi részvételteli hangon. És mi lett azután magával? Hogy velem? Ami a többi szajha gyerekével. Kénytelen voltam igen hamar kitanulni a zsebmetszők és más tolvajok fortéjait, hogy hasznára lehessek anyámnak az sem igaz talán, hogy Angliában élt volna. De igen, az igaz, felelte komoran a férfi. Egy nap ugyanis beállított hozzánk Rochester egyik embere. Tizenegy éves voltam akkor, és azért jött, hogy magával vigyen. A sors, tudod, nagy nagyjátékmester. Mindenkinek visszaosztja azokat a lapokat, amiket egyszer eldobott. Vagy épp mindenkit utolér a bosszúja, ha úgy tetszik. Rochester ugyanis nem sokkal azelőtt, hogy nálunk az embere megjelent, csúnya lovas balesetet szenvedett egy falkavadászaton. A lába a kengyelbe, és a ló negyed mérföldön át magával hurcolta. Attól kezdve deréktól lefelé bénán élte az életét, és az orvosok azt mondták, tegyen le róla, hogy a jövőben gyermeket nem zen. És mivel a jó Rochester addig nem sürgette a házasodást, örökös nélkül találta magát, akkor jutott eszébe a szalma fogadós lány, akit egy szép emlékű éjjelen magáévá tett egy velencei szobában. Czámbeli hangja olyan keserűen csengett, hogy Szofi szíve összeszorult. Természetesen gyűlöltem őt is és a zordkastét kastét is, ahová elhozatott. Istenemre, szívesebben jártam volna tovább az utcákat zsebmetszőként, ahogyan addig tettem. Számtalanszor megszöktem. De mindig visszacipeltek hozzá, és persze jól megvertek. De aztán történt valami. Micsoda? Találkoztam Lord Hamiltonnal. Ő ezek szerint valóban létezett. Ó, nagyon is. Apám bár nem érdemli meg, hogy így hívjam. Egyik üzlettársa volt. Igen érzékeny ember, akinek jó beleérző képessége volt mások szenvedéseibe. Ő adta egy napon a tanácsot, hogy a Sőr Timothy Timoti gyűlölöm is, szeressem a tudást és a lehetőségeket, amelyekhez a révén juthatok. És lázadozás helyett hagyjam, hogy a sors kerekei meg Rochester sorsát. Így is tettem. A könyvekhez fordultam végaszért, ahogyan azt te is teszed, Szofi. Akkoriban kezdett érdekelni az alkémia is. Aztán nem sokkal a 18. születésnapom után apám megbetegedett. Valami nyavaja a tüdejére ment. Nem tagadom, Szofi. Megtiltottam a szolganépnek, hogy orvost hívassanak hozzá. Ami ellen nem igen tiltakoztak, hiszen képzelheted, nem volt éppen nagy nagylelkű munkaadó. És bár alig ha lett volna gyógyszer, ami az állapotán javított volna, de így módon én is hozzájárultam a halálához, amit akkor élvezettel néztem végig. És sokáig tartott, mire ezért feloldoztam magam e bűnöm alól. És azután? Szofi csak ennyit kérdezett. Nem kívánta kárhoztatni Cámbellit a tettéért. Először is elhajítottam a nevet, amit az úgynevezett apám erőltetett rám, és visszavettem anyámét. Majd Velencébe utaztam, hogy megkeressem őt. De anyám addigra már nem élt. Azt beszélték nem sokkal azután, hogy elmentem, felkötötte magát. Hogy én már nem voltam mellette, nem volt miért élnie. Ki tudja, hogyan alakult volna a kettünk sorsa, ha maga mellett tart. De egy bizonyos életem legnehezebb feladata, nem a verések elfelejtése vagy a Rochester iránti gyűlöletem elengedése, vagy épp a saját magamnak való megbocsátás volt, hanem annak meggyászolása, hogy az anyám akkor lemondott rólam, hogy elengedett, hogy odaadott egy idegennek. Még akkor is, ha azt hitte ezzel, nekem jót tesz. Zembelli ezután elnémult, és mereven a tüzet kezdte bámulni. Szofi tudta, hogy nem létezik az a sajnálkozó szó, frázis vagy szólam, amely kifejezhetné együttérzését a kereskedő iránt. Egy dolgot tehetett csupán, felkelt az asztaltól, a férfi mögé lépett, és finoman átölelte a hátát. Kezét összekulcsolta a melkasa előtt, és a homlokát a vállának támasztotta. Érezte, hogy a másik teste egy pillanatra megmerevedik a szokatlan gesztustól, mint akit évek, évtizedek óta, vagy ki tudja, talán soha nem öleltek meg. Cámbelli merevsége végül ernyedni kezdett, és Sophie érezte, hogy egy köncsebb hullik a fejére. mire még szorosabban ölelte a férfit, aki erre megszorította a melkasán összefőzött kezet. Lodovikó Czámbeli és Szofémálón ezután napról-napra közelebb került egymáshoz, anélkül, hogy kapcsolatukba egy szemernyi romantika, vagy épp testiség vegyült volna. De nem lehetett azt sem mondani, hogy úgy éltek volna, mint apa és leánya, vagy mint fivér és nővér. Szofi leginkább úgy érezte, hogy Czámbeli személyében egy jóságos keresztapára, egy nagylelkű gyámra bukkant, hiszen az itáliai lényegében így is kezelte. Mint egy leányt, akivel méltatlanul keményen bánt el az élet, és ezért most védelemre és gondoskodásra szorul. De Sophie azt is érezte, hogy lélekben nem csak ő lépett túl a mester tanítvány viszonyon, hanem vendéglátója is. Mintha a férfit boldoggá tette volna, hogy végre valakit, Annyi év után újra közelengedhet magához, és akivel megoszthatja magányát. No persze ez nem jelentette azt, hogy ne őrzött volna továbbra is titkokat. Részben megmaradt ugyanannak a kiismerhetetlen kalandornak, aki mindig is volt. Ezt Sophie például akkor is megtapasztalta, amikor együtt lovagoltak el a különös fallal elhatárolt terület mellett. A lány, aki újabban rákapott a vágták ízére is, immár egy fiatal arab teli vér, donna hátán és számbelli társaságában járta a környéket, és azon a szép tavaszvégi napon merő véletlenségből indítványozta, hogy barátjával éppen a birtok nyugati vége felé irányítsák lovaik lépteit. Minthogy számbelli intése óta nem járt arra olyannyira, ahogy a különös farról és a lakattal őrzött területről egészen meg is feledkezett. Amikor azonban feltűnt mellettük a kétméteres falazat, nem tudta törtőztetni magát, és újra megpróbálkozott kipuhatolni, ugyan mit őrizhet az a marcona alak és a vastag kőkerítés. De a férfi csak mosolygott, és azzal a tréfával ütötte el a kérdést, hogy a túlzott kíváncsiság árt a női szépségnek. Hanem ez a tulajdonságod jól fog jönni, amikor a fejillatokat tanulmányozzuk, tette hozzá, látva, hogy Szofi némileg csalódott, amiért továbbra is titokzatoskodik előtte. Hiszen a fejillatoknak éppen ez a dolguk, hogy felkeltsék az ember kíváncsiságát. Mindenki, aki parfümbe szagol, magyarázta másnap a műhelyben, a fejillatokkal találkozik először, a fejillatok kombinációjával. Olyan ő, mint egy ajtónálló, Kinek már az öltözete is elárulja, Miféle házba lépünk be. Divatos vagy régi módi? Szerény vagy hivalkodó? Olyan, mint egy meghívó? Egy meghívó, amely egy lélek Mélyére repítő táncba Invitálja azt, aki a parfümbe Beleszippant. És minthogy a legillékonyabb, Leghamarabb tovaröppenő illatok Olyanok, mint az álhatatlan Szeretők, a csábító gavallérok, a flörtös kedvű lányok. A fejillat nem szerelem és nem házasság, hanem futó kaland, röpke viszony, mely mélységet nem ad az életünknek, ám mégis nélkülözhetetlen ahhoz, hiszen ezek az élmények azok, amelyek megdobogtatják a szívet, felpesdítik a vért, azaz emlékeztetnek rá, hogy élünk. Számbelli mosolyogva mutatott az asztalon álló fiolákra. És mégis, talán éppen ezért meglepő, hogy ezek az úgymond legegyszerűbb illatok, melyekből sok, akár egy szakácsnő polcain is megtalálható fűszerként. De ezeknek az illatoknak éppen ez az egyszerűség a főértékük. Ha az életben minden túlságosan mélyértelmű, vagy épp érzelmektől fűtött lenne, Megbolondulnák. Szükségünk van az egyszerű és azonnal értelmezhető jelenségekre, amelyeket minden körülmények közt azonnal felismerünk, és amelyek mindig ugyanazt jelentik számunkra. Nélkülük az alapillatok töménysége a legtöbb ember számára befogadhatatlan lenne, akármilyen ügyesen keveri is a mester azokat, és akármennyi érzelmet is kever hozzájuk a szívillatok révén. Mert a fejillatok fő feladata éppen az, hogy oldják, kikönnyítsék azok nehézségét. Így teljesül az alkémia fő célja. Súlytalanná lesz, ami nehéz, és sújt kap, ami illékony. De van itt még valami. A férfi hekkor elővette ugyanazt a könyvet, amelyben annak idején a szerelmeskedő koronás párt mutatta Szofinak, de ezúttal egy másik metszetnél nyitotta ki. Ez szintén egy koronás lényt ábrázolt, Méghozzá egy saját farkába harapó kígyót. Az uroborosz. Azt jelképezi, hogy a kezdet egyben mindig vég is, és fordítva. Igaz, hogy a te munkád a parfümkészítő munkája, a fejillatok megkomponálásával és parfümhöz adásával ér véget, de ne feledd. Annak, aki szagolja az illatkeveréket, az a kaland, amit te magad mögött hagytál, éppen csak elkezdődik. Méghozzá a fejillatokkal. Éppen ezért kiválasztásuk épp olyan érzékenységet és emberismeretet követelő feladat, mint az alapillatoké. Melyek legtovább érintkeznek felhasználójuk bőrével, És melyek a legmélyebbre hatolnak lelkében. Vérnarancs, bergamot, petigren, Fodormenta, galbanum, fajtbogyó. Fenyő, koriander, kardamom, fekete bors, Mimóza, rózsafa, levendula. A nyár ezen fűszeres, virágos és zöld illatok jegyében telt, amelyek a második Cembellinél töltött év végére éppen olyan jó barátok, ha nem épp családtagok lettek Szofi számára, mint előttük az alap és a szívillatok. Ezután pedig a lány végre elkezdhette elsajátítani a tényleges parfümkészítést, ám Cembelli óva intette a kapkodástól. Mint minden lépésnél, itt is először tanulni fogsz, Szofi. Gyakorolni fogsz. Először alapillat akkordokat készítesz, aztán szívés fejillat kombinációkat, majd kitapasztalod, hogy ezek az akkordok miként viselkednek egymással vegyítve, és miként viszonyulnak egymáshoz. Vannak persze bizonyos szabályok, bizonyos fogóckodók, amelyekhez nyúlni lehet. A lány így tanulta meg például, hogy a gyógynövényes vagy fás, száraz illatok a szubtrópusi bódító virágok illatával alkotják a legjobb egyveleget. A hűs, friss, citrusos illatok a meleg balzsamosakkal, mint amilyen a vanília. Az ártatlan, szeléd virágok a pézsma és a cibet testiségével alkotnak remek legyet. Tudjuk, mondta aztán egy naponcán Belli, hogy vannak könnyen és nehezen kezelhető illatok. Simulékonyak, amelyek mindenkihez alkalmazkodnak, és mindenkivel jól kijönnek, míg mások alig-alig tűrnek meg más esszenciákat maguk mellett. Vannak illatok, amelyek szerények és szemérmesek, és akkor érzik jól magukat, ha beleolvathatnak a környezetükbe. Mások az ellentétes párjukkal elegyítve mutatják csak meg igazi arcukat. Megint más illatokat királynőként kell kezelni melyeket csak is nála kevésbé feltűnő és visszafogottabb udvarhölgyekkel szabad körülvenni. Vannak nehezen kiismerhetőek és felszínesek, harsányak és visszafogottak. Egyeseknek nehéz kicsalogatni az igazi ényjét, mások kitárolkoznak, mint egy könnyű vérű leányzó. Az egzotikus távolitájak illatai például kiszámíthatatlanok. A csampa, a pacsuli, a gyömbér, a szantálfa. Ha egy jó kombinációt találsz el, Legcsodásabb oldalukkal kápráztatnak el. De ha nem találod el a vegyítést, Borzalmasan émeítők lehetnek. De ezeket a fogóckodókat mind sorra vesszük, Hanem eljön majd egy pont, Amikor el kell engednem a kezed. Elengedni a kezem, hogy érti ezt? Az igazán jó parfümmester nem szabályok szerint dolgozik. Nem azokra hallgat, hanem a megérzéseire. Nem fejből, hanem szívből alkot. Ráhangolódik, beleéli magát az illatba, megismeri a lelkét, sőt, ő maga adja át a lelkét az illatnak, hogy az megsúgja, mely elegy révén mutathatja meg legpazarabb oldalát. Melyikkel okozhatja a legtöbb boldogságot? Melyikkel bódíthatja el igazán a szerelmest? Ez lesz az a pillanat, amikor igazán ki kell tárolkoznod, Szofi, amikor meg kell nyitnod a szellemed egy olyan világ előtt, melyben már nem érvényesek sem a logika, sem a fizika szabályai. Lodovico emelte fel a kezét a lány. Kérem, várjon! Nekem úgy hangzik, hogy, amiről maga beszél, egészen másfajta képességet igényel, mint az illatok azonosítása. Miért gondolja, hogy ehhez a, mondjuk úgy, lélekből való alkotáshoz is van tehetségem? A férfi elmosolyodott. Azért, mert ez nektek asszonyoknak, ősidők óta vele született képességetek, sőt, erősségetek. Csak épp... Ami úgynevezett civilizációnk arra kényszerített benneteket, papnők, jósnők, gyógyítóasszonyok leszármazottait, hogy mindezt elfelejtsétek, s ha valamelyik mégis felidézi ősi tudásotok, sőt, hova tovább használja is, az oly nagy rémületet vált ki a tudatlan emberekből, hogy képesek érte mágián elégetni titeket. Pedig nem véletlen, hogy az ősi időkben még asszonyok űzték a parfümkészítés magasztos mesterségét. A templomok szent olajait, a királyi udvarok illatszereit, a kenőcsöket mind nők készítették. Hiszen, ahogy Sámuel könyve is mondja, ez lesz a királynak a joga, aki uralkodni fog fölöttetek. Fiaitokat elveszi, és futnak harci kocsija előtt. – Leányaitokat meg elviszi kenőcskészítőknek! Szofi később gyakran felidézte magában Sámuel és számbelli szavait, mikor újra és újra elfogta a kétej, el, hogy belőle valóban jó parfümmester válhat. Hanem idővel rájött, hogy érzékszervei valóban sajátos memóriával vannak megáldva. Mintha az összes illat, amelyel az elmúlt két évben megismerkedett, ott sorakozott volna valahol az elméje mélyén, képzeletbeli fiolákban, felfoghatatlan magasságú polcokon felhalmozva, s ahonnan, ha behunyta a szemét és hagyta ezt a mélységet megnyílni, bármikor előhívhatta azok illatemlékét. Idővel már nem csak külön-külön, de ezen eszenciák elegyeként is fel tudta idézni, hogy milyen illatot áraszt az angelika gyökér, a muskatályzsája, a tölgyfamoha, a pacsuli és a keveréke, vagy épp a kardamom, bergamot, a labdanum és az ilangilang -ilang együttese. És hamarosan már álmából felébredve is tudta, hogy a pacsuli a cédrussal és a szegfűszeggel, a tubarózsa a tölgyfamóhával és a vaníliával bármikor harmonikus elegyet alkot. Két év és öt hónapot töltött el Sophie Mallon különös iskolájában, mikor mestere azt a feladatot bízta rá, hogy készítse el első saját parfümjét. A lány úgy megrettente régóta várt pillanattól, hogy hosszan halogatta a munka megkezdését. Egyre csak volt az eszenciák között, mintha választani sem mert volna közülük. Mert nem csak élete első parfümjének a megalkotására készült, hanem egy igazán kiváló parfüm életre hívására. Hálás volt Czembellinek a támogatásáért és a tudásért, amit átadott neki, és ezt nem akármilyen parfümmel szerette volna meghálálni. Azonban volt egy pillanat, amikor a legszívesebben elrohant volna. Nevetségesnek érezte a gondolatát is annak, hogy ő, Sophie Malone, rendelkezne azzal a misztikus képességgel, mely az intuíció és a képzelet révén a semmiből képes olyan összetett és a lélek mélyére hatoló csodákat létrehozni, mint amilyen egy valódi parfüm. Hogy ezt nem tette meg. Abban végül is nem Sámuel Proféta vagy lodovíkócán Cámbelli volt a segítségére, hanem Mari Barb Malon az édesanyja emléke, és a nagyanyjáé, akik éppen úgy beszélték a természet és a növények ősi, elfeledett nyelvét, ahogyan azt az itáliai leírta. Behúnyta a szemét, és hagyta, hogy az ő vérük feltámadjon az övében hogy női felmenői bölcsességéből merítsen önbizalmat. Aztán lodovéko gondolt, hogy a férfinak mégis milyen parfümre lenne igazán szüksége. Úgy döntött, ad magának néhány napot, hogy a válasz megérkezhessen hozzá. Másnap nem is tervezett az illatok házának még a környékére sem nézni. Helyette kiült az egyik szeretett könyvével a kertbe. Az ókori istenek és istennők életét taglaló mű volt az egyik kedvence. Különösen az istennők történetei vonzották, főleg Pallas Aténé legendái. Aznap azonban nem az ő életénél, hanem Déméter történeténél lapozta fel a könyvet. Déméter a termékenység és a földművelés istennője volt, akinek leányát, perszefonét, elrabolta az istene Hádész. Démétert lesújtott a gyermeke elvesztése. A gyümölcsfák így nem hoztak gyümölcsöt, és a gabonaföldek is üresen ásítoztak, az emberek pedig éheztek. Déméter végül Zeusnál panaszolta be Hádészt, mire a főisten elrendelte, hogy Perszefonét térjen vissza anyja mellé, ha még nem evett semmit errablója birodalmában. Mert ha valaki eszik az alvilág ételeiből... Az örökre ott kell, hogy maradjon. Már pedig Perszefoni elfogadott pár gránátalma magot túl. Ám Zehus sem hagyta, hogy Hádész egészen ott tartsa a lányt, az év felét az alvilágban, másik felét anyja mellett rendelte tölteni. Amikor Perszefoni anyja mellett van, Déméter boldog, és virágba borul a természet. Az év második felében pedig épp úgy visszahúzódik minden, ahogyan perszefoné merül alá az alvilágba. Sophie számára ez a történet az anyai szeretetről szólt. Arról a meleg és biztonságot adó érzésről, amikor az ember gyermekként tudja, hogy ha segítségre szorul, anyja a pokol legmélyebb bugyraiba is utána megy, ha kell, szó szerint. Az érzés, amelyet ő tizenegy éves korában veszített el, és amelyet Szembelli nem érezhetett sohasem. Bár csak megadhatná neki ezt az érzést, ha átnyújthatná neki egy lezárt fiolában. Sofi kezéből a következő pillanatban kiesett a könyv, és a lány rohanni kezdett az illatok háza felé. Három nappal később bekopogtatott szembeli ajtaján, majd egy határozott szabad után belépett a helyiségbe, ami egyszerre szolgált könyvtárként, tanuló és dolgozó szobaként. Csak ritkán merte e szobában zavarni, hogy ezt megtette, felkeltette a férfi kíváncsiságát is. No csak Szofi! Nézett fel egy ránézése középkorinak tűnő kódexből, melynek apró miniatúráit... Éppen egy nagyító segítségével tanulmányozta, majd elmosolyodott. Csak nem hoztál nekem valamit? A lány bejebb lépett, és kivörösödve arcán ragyogó mosolyjal nyújtotta át a kezében tartott kis üvegfiólát. A férfi somolyogva az üvegcséért nyúlt. És míg kidugaszolta, Szofi úgy érezte, Hogy talán még soha nem dobogott ilyen hevesen a szíve, Még akkor sem, amikor Szent bíró ítéletét Várta a Grassi városházán. A férfi végül Maga elé emelte a fiolát, És komoly arccal Lassan belélegezte az illatot. Végtelenségnek tűnő pillanatokig Maradt ebben a szótlan, Mozdulatlan állapotban, Majd végül hátradőlt székében, Vonásai kiengedtek, és arcán elégedett, gyermeki mosoly terült szét. Végre fekete bogár szemét is kinyitotta, hogy pillantását elragadtatva szegezze Szofira. Mesés! Gyermekem! Olyan büszke vagyok rád! A lány erre megkönnyebbültem felnevetett, és tenyerét a szívére szorította. Lodovíku, hát valóban kedvére valónak találja? Hogy kedvemre való-e? Sophie, ez az első parfümöd, és tökéletesre sikerült. Lágy és meleg, mégis száraz és földes illat, akár a nyári búzamező. Édes! De mégsem negédes, megnyugtató, mégsem szintelen. Hogy azt nem mondjam, babusgatja a lelket. Mi van benne? Várj, ne segíts! Ami a fejillatokat illeti bergamot, rózsafa és vadnarancs? Bravo, messzír! Ugyanis te is tudod, a meghívót mindenki kézhez kapja. Nevetett szembelli, majd egy parányit a bal csuklójára csöppentett a parfümből, és hagyta pár pillanatig szabadon nevegőzni. – És a szívillatok? Persze ezekhez még idő kellene, de a vanília, a jázmin könnyen felismerhető. Mi a másik kettő? Pacsuli és muskotályzsája. Hm. – az alapillatok között a benzoevé az dominál, a, ez egyértelmű, és van benne ámbra és cibet, no meg is, de egész kevés. A többi labdánum, töltfamoha és perubalzsam segítette ki Szofi. Tökéletes választás! Ami pedig az arányokat illeti, ácsi, ácsi, emelte fel a kezét jókedvűen Czembelli. Egy igazi parfümmester sosem adja ki a kezéből a pontos formulát. Farina Mester és a családja sem véletlenül őrzi hét lakat alatt az úgynevezett kölni víz receptjét. Ez a te parfümöt, Szofi. Tartsd meg magadnak a titkát. Hanem valamit árulj el. Van már neve ennek a csodának? Van. A Déméter nevet adtam neki. Ó, Illetődött meg Czámbelli. Mint a görög termékenység istennő? Termékenység, természet és az anyai szeretet szimbóluma. Be kell valljam, már régen meghatott a története, hogy az istenektől az alvilágig jár, és minden követ megmozgat, hogy a lányát megmentse. Ezt az érzést akartam illatba foglalni. Az anyai szeretetet. Pontosabban azt az érzést, amit egy szerető anya gyermeke érezhet. Az érzést, amit ön soha nem érezhetett. Azt akartam, hogy valami módon mégis része lehessen benne. Zambelli újra megszagolta a parfümöt, ezúttal hosszabban és mélyebben lélegezve be az illatot, majd szónélkül felállt az asztaltól, megkerülte azt, és Sophiehoz lépve megölelte a lányt. Mikor újra eltávolodott tőle, azt látta, hogy a férfi szeme könyvbe lábadt. Lodovico. Köszönöm, Sofi. Ez a legszebb ajándék, amit csak tőled kaphattam. A lány ekkor megszorította a férfi kezét. Én köszönöm, drága barátom. Ön nélkül erre soha nem lehettem volna képes. Ön kétszeresen is megmentett, hiszen először az életemet mentette meg, majd ennek az életnek értelmet is adott, aminélkül nem is lenne érdemes élni. Nos, Sofi? nézett félre a férfi, aki nehezen állta a fiatal lány hálás pillantását. <hül> Én örülök a legjobban, ha így érzed. És ami azt illeti, Felmerült bennem egy gondolat. Egy parfüm sorozaté, amely az ókori istenek neveit viseli, és ami... És ami az általuk megtestesített személyiségjegyeket tükrözi, kapta fel a fejét izgatottan zámbellé. Igen! Tudja, ez akkor merült fel bennem, amikor a Déméteren dolgoztam. Hirtelen pontosan éreztem, hogy milyen illata lenne egy... egy aténénak... A női tudás az erős független nők illatának. Éling, frissítő, mégis száraz, határozott végkicsengéssel. Tömjén fenyő és rozmarink. Vagy ott van Hébé, a fiatalság isten nője. Csupa könnyed, virágos, bimbós illat. Artemis a szűzies. Hűvös, erdőre emlékeztető illatokkal. Afrodité, tubarózsával és jázminnal. Ezt csodálatos ötlet, Szofi. Lelkesedett számbelni. Ezzel az emberek magukon viselhetnének egy-egy istenséget. Sőt, nem csak magukon viselhetnék. Arra jöttem rá, hogy valahol minden embernek van egy olyan személyiségjegye, ami alapján megfeleltethető valamely istenségnek. És ha valaki a neki megfelelő Isten vagy Istennő illatát viseli a bőrén, úgy képzelem, az olyan, mintha... Mintha teljesen önmaga lenne? Igen, vágta rá, Szófi ragyogva. Pontosan erre gondoltam. Érdekes teória. Egy próbát mindenképpen megérne, ennek jegyében elkészíteni néhány parfümöt. De ehhez nem ártana, még közelebbről megismerkedned a görögistenek világával. Itt van például az Odüsszeia, ha az éliást úgy szeretted, az Odüsszeiáért rajongani fogsz. Aztán még itt van, hova is tettem. Lehet, hogy Hészi Jodos becsúszott volna valahová a többi könyv mögé? Czámbeli, aki eddig ide-oda ugrált, izgatottan a könyves polcok között, hirtelen megdermett, és leeresztette Hészi Jodos munkák és napokját amit a kezében tartott. Egek, hogy erről majdnem megfeledkeztem, kiáltott fel. Miről? kíváncsiskodott Szofi. Mielőtt bármit is csinálnál, van egy fontos, roppant fontos dolgunk. Szólj Nilufárnak, hogy készítse össze a holmidat. Holnap utazunk.